מלכים ב', פרק ה'. Hey. ונעמן שר צבא מלך ארם, היה איש גדול לפני אדוניו ונשאו פנים, כי בו נתן אדוני תשועה לארם, והאיש היה גיבור חיל מצורה וערם יצאו גדודים, וישבו מארץ ישראל נערה קטנה, ותהי לפני אשת נעמן. ותאמר אל גבירתה, אכלי אדוני. לפני הנביא אשר בשומרון, אז יאסוף אותו מצרעתו. ויבוא ויגד לאדוניו למור, כזאת וכזאת דיברה הנערה אשר מארץ ישראל. ויאמר מלך ארם, לך בוא, ויש לך ספר אל מלך ישראל. וילך ויקח בידו עשר כקרי כסף וששת אלפים זהב ועשר חליפות בגדים. ויבא הספר אל מלך ישראל לאמור, ועתה, כבוא הספר הזה אליך, הנה שלחתי אליך את נעמן עבדי, ואספתו מצרעתו. ויהי כקרוא מלך ישראל את הספר, ויקרא בגדיו, ויומר, האלוהים אני להמית ולהחיות, כי זה שולח אלי לאסוף איש מצרעתו? כי אחדעו נא וראו, כי מתענהו לי. ויהי כשמוע אלישע, איש האלוהים, כי קרא מלך ישראל את בגדיו? וישלח אל המלך לאמור, למה קראת בגדיך? יבואנה אלי, וידע, כי יש נביא בישראל. ויבוא נעמן בסוסיו וברכבו, ויעמוד פתח הבית לאלישע. וישלח אליו אלישע מלאך, לאמור, הלוך ורחצת שבע פעמים בירדן, וישוב בסרך לך ותהר. ויקצוף נעמן וילך, ויומר, הנה אמרתי, אלה יצא יצו, ועמד וקרא בשם אדוני אלוהיו, והניף ידו אל המקום, ואסף המצורה. הלא טוב אמנה ופרפר נהרות דמשק מכל מימי ישראל? הלא ארחץ בהם וטהרתי. ויפן וילך בחמא. ויגשו עבדיו, וידברו אליו, ויאמרו, אבי, דבר גדול הנביא דיבר אליך, הלא תעשה? ואף כי אמר אליך ריכה צוטהר. וירד ויתבול בירדן שבע פעמים, כדבר איש האלוהים. וישוב בשרו, כבשר נער קטון, ויטהר. וישוב אל איש האלוהים הוא וכל מחנהו, ויבוא ויעמוד לפניו, ויאמר. הננה ידעתי, כי אין אלוהים בכל הארץ, כי אם בישראל. ואתה... קח נברכה מאת עבדיך. ויומר, חי אדוני, אשר עמדתי לפניו, אם אקח. ויפצר בו לקחת, וימאן. ויומר נעמן. ולא, יותן נא לעבדיך מסע צמד פרדים אדמה, כי לא יעשה עוד עבדיך עולה וזבח לאלוהים אחרים, כי אם לאדוני. לדבר הזה יסלח לעבדך. אדוני לעבדיך, ובוא אדוני בית רימון להשתחוות שמה. והוא נשען על ידי, והשתחוויתי בית רימון. בהשתחווייתי בית רימון, יסלח אדוני לעבדך בדבר הזה. ויאמר לו, לך לשלום! וילך מאיתו כברת ארץ. ויאמר גחזי, נער אלישה איש האלוהים, הנה חסך אדוני את נעמן הארמי הזה, מכחת מידו את אשר הביא. חי אדוני! כי אם רצתי אחריו, ולקחתי מאיתו מאומה. וירדוף גחזי אחרי נעמן. ויראה נעמן רץ אחריו, ויפול מעל המרכבה לקראתו, ויומר, השלום? ויאמר, שלום, אדוני שלחני לאמור, הנה עתה זה, באו אלי שני נערים מהר אפרים, מבני הנביאים. תנהנה להם כיכר כסף, ושתי חליפות בגדים. ויומר נעמן, הועל, קח כיכריים. ויפרוץ בו, ויצר כיכריים כסף בשני חריטים, ושתי חליפות בגדים, וייתן אל שני נעריו, ויישאו לפניו. ויבוא אל העופל, וייקח מידם, ויפקוד בבית, וישלח את האנשים, וילכו. והוא בא, ויעמוד אל אדוניו, ויומר אליו אלישע, מאין גחזי? ויומר, לא הלך עבדך, אנו ואנה. ויאמר אליו, <אז> לא ליבי הלך, כאשר הפך איש מעל מרכבתו לקראתך, העת לקחת את הכסף, ולקחת בגדים, וזיתים, וכרמים, וצאן, ובקר, ועבדים, ושפחות, וצרעת נאמן, תדבק בך, ובזרעך לעולם. ויצא מלפניו מצורה כשלג.